د شریعت په برابرۍ باندې دویم آی عبادت عبادت د الله لپاره آی ابونا خالصا وجلا آی عبادت خالص وي د الله لپاره وليکاتو بدلې د دنیاي د اغراض وي دلالو چونی یا ساده اغانه تبلیغي ده برا آدم علیه سلام دو زامنو آغین قربانی کره وا ده یونم قابلو دبنم حابیلو از قرب قربانا فتقبل من آهده ما ولم قابل نشده ابلنا قابل نحب قابل نحب قابل نحب ده حابیل نحب قابل نحب پار زمانه گی دستور ده چ یو ساری به خیرات کاو قربانی به پولا په یو میدان به قربانی کې غوذا چې چا کې به اخلاص وو دا چا ور دي د مینوا نو ای عبادت هغه قربانی به قبوله شو چې چا کې به چینه نه واه او به نه قبلې دا د قابله قبول شو د حبیل او د قابلغه قبول نه شو دلون لري نور سوګن دی تګوران هم لري غواني ان لري خدا بو وزو حسد چې انسان په مخ حوالی اگر ور ضر په دښمنه کې تیز وي زمل نه ویوازک نور به ذ شرمنده کی یا نه زدلوبه شرمنده کو زدلوبه سپکو قابیل ورګه د ابیل د وشتا اولی قبول شو و تاکه به اخلاص نو اولاد متقیانو نا قبله پریس که ده غلط و سوزرو اخلاص وی وارو کستا اغا با قبلی یوزم آغا نا وی زده اوجه نما آغا زینه او بغو شورو که حسد اوی کتنا ما اوجه نی پده چستا اغا وانی قبوله شوا زده پده نا وجه نما آغا بوغز او حسد چا سورہ مجونه چکیږي تر قیامت پورې پای کې د مقابل حساب یو په نو دي لکونه دا بدلګینه چې غیر متنایشه سورہ قدل عام چکیږي نو پای یې زکابل حساب زکاغه بنیاد د گنایخه ها آیګ اخلاص نو ابراہیم علیہ السلام دا سے قربانی کنے دا چاگت اخلاس ہوا سور قربانیانی چتر قیامت پوری کی گئی پریکت ابراہیم علیہ السلامی سرا قدنے کملی بنیاد دیکھے خودو ام فیدرہ اوکد بدا ملی دیکھے خودو انو ام نقصان دے روڑا قابیل دا بدا ملی خودو نقصان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی پیش کلاب اغا موافق شریعت موا دا اللہ دا طرفنا او دویم د الله د رضا دا پاروا اغا دا قربانی پیش کئی چاہ دا قربانی مند چاکریو نبی سوکو کی یو سلے خوب بچے د دیارلو سو بینزللو سو کالو چیلہ بلوک ته رسی د پلار لاس پس پکی گی پلار مٹ پیدرنی گی او دا سی حسین داس سی خستا او دا بادشا دلور او دا لالی و آغابان چاوی لگین او دا سان کرده که گران کرده گران ده سان ده سان کرده ممنون چلی پیسا و غیه اگه دا یوم یا سبر کچو ککو نکو کیگی که کی نکیگی کی. سنگ والو چاسر والو یوم یا گسته وس کو چې دا کم بچې چې د جانو سوالو سکانو جسته مت به मजबूती یې امداه ابالاله به باید سوچ کړو به غره ګدانکار یو یو بچې byteArray یو کال لاله او هغه ابراهيم عليه السلام هغه قرباني کړی دا خو چا واه بهترين خلق وو دا اله الله بهترين بچین پیدا کړی ایا لاله بهترین اولاد ورکړو او بهترین ملګری اولاد لاله ورکړو بیبي بی حاضر د ابراهيم عليه صلوات و سلام بيبي وا داغي بچه د اسماعيل عليه صلوات و چکل اغا لاله خوب اولي دا ابراهيم عليه السلام نو خوب جوړ وې یا بونیا يا اینی ارا فی المنام اوز ما بشر گوٹی آزبینم تا لالوما خوبینما خوب کتا خوب لالوما انی ازباحو کا فانظر مازا ترا سو چکا استارائی سرا مشوره سرا مانکه مشور د دې خلالم کني نو بیا دې نه لاله دا منا نا کُنوزل حقائق ذکر کئ نور مفسرين او امام ذکر کئ اژدام بیا خوب واحده ما واه کړی چې بچې لالکا کستا خو خيو کني بچې اوردو بیا اباطفال ما تو عمر او زما خو غپلارا بچه دا سوار تو ته خبرو کی او زپلار خیر دی یا ابد افعل ما تو مر ازما پلار او کا اکار چو حکم کولی شتا تا ستج دونی انشاء الله من الصابرین زرد ابم امتا مالرات سبند گناہ کدا الله کو غشی زستا او بچې ما چې زب صبر کوما او چې صبر کړې ها د صبر کړو حضرت اسماعیل علی سلام نو خزم صبر کړو نو چاکه مخزه صبر نه وکړي نو د پیغمبر نه فراقت نصیب شو ملګرتیا نه اوته دا اوه چې کوم خزی رستانه صبر کړي او نو هغه خزی د اسماعیل علی السلام سره عملګرتیه نصیب شو و صبر می وخوا غي خلک وایي نه صبر خشه هر غم کې هر تکلیف کې صبر کا پدې راغلا ځکه صبر کوم رواني کا اغراض شاله او ته خود جوه لسم ذل الحجی این ڈوی مرز دا زلحجی دا او را زی پس بدا عمل دا زی انشاءاللہ نند جمعی دا آئندی جمعی پسی تا ہفتی پور را زی بدا عمل زمانگ دا زی انشاءاللہ روانی کا علالی اگر نا اللہو تا کمزی خود لیو فلم ما اسلاما وطل لہو ار کلاچ روانی کا دوالو غالکه خدا دانه شو دواله مسلمانان شو اصله ما مسلمانان هو پیغمبرانو ارکلا چې دواله غالکه خدا حکم د الله تا پلا خدا چې زغ فل بچې لالو ما زوی غالکه خدا چې ز الله ز پاره ال علیکم ما وتلو للجبین اور غرزو پات الغ باندې لجلبین پ الغ باندې خپل بچي مینا ديبود او په مینا کې اوس ماغزیشتا چې کومه جانتلي مخفل لیدلې الله ز ټول تاسو بوجو سره ز منګا بار بار سره دا اولاد سره خذو ال ديبود او خپل مخې سملاو گوڑا زیو تا چل الله اللہ دے زمنگام دا سی بچان چھوڑ کی خوا زیو تا چل خی وی ابو بابا بچے دیر الله اللہ دے زمنگام دا سی بچی نصیب کی خوا وی بچے دیر خوگی نو آسے نچے ماتا گوری او پا مادی رحم رانی نو ما پر مخصم لوا او بچے دیر خوگی ایسے نا او پا مادی رحم ترس ز الله په حکم بارکه ز لستر کې پټه کا خوږي بچي دیو جنا چې تاسو تکلیف میلاو نو پلار ته د ټول تکلیفونو داستانو بیانوا چې سعودي کې دا و شو دبي کې دا و چرسي کې واخه وخت یې دې پلار امر بل ول اهوبد دی دی په ونه غم دېره داوبه فلمه کې سملو ما اوزان لستر کې پټه کا چاله خديره غزيو تاوي چاله خديره کا چې کله چاله خديره کا خپل مخه سملاو او ابراهيم عليه السلام الله کا فتوا شدير په مينکه او په جوش او اخلاص کې زما زما بچي خپل بچي زما زما الله لای نو چې کله هغه چاله دالو ګولا نو الله جبريل ته حکم وکړ چ فورن گډ بوزا اوبراهيم عليه السلام ډېر په او پمیلو بانے پل بچے علالے. او پمنه باندې خپل بچې او اود ابراهيم عليه السلام چې لاندې ګټ کې دا اسنه چې خپل بچې لال کې دا خدع الله او جبريل خبری دي پیغمبر خبر نه دي و یا سنا غدي جوش کړي پد جوش په منګي چرته زرفل بچي لاله کې فورا غټبوزا او د ابراهيم عليه السلام د الله سوته چړې لاندې کا هڅکلا هغه چارو لګي د ه سره برابر کړه چې زو فل بچي لالو نو جبريل ګد داغه چړې لاندې کا جبريل چغکلا الله اکبر الله اکبر چلم خي ابراہیم الا علیہ السلام و اللہ الله والله و اللہ اکبر دوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چیزا خبر و آوری دا چیزو خوالا لیگم ناغد چلی اللہ اندیوی اللہ اکبر وللہ الحمدو اللہ لوی دے چننز داغد پارا حمدو ندی چننز اللہ لیگم داغد پارا بس اړ یو خپل کارو وکړه اگر چالو راو نو کولا چې سترګې کولاو ګړي ګډال شي او بچي بچي پدې لیک وخت و را کارو شي او بلته پدې نه لګي سترګې پټې یو د دین ادا خبره معلومه شوه چې پیغمبر دې ژوند دې ده او د خپل لاس د چلې د حالت نه خبر نه چ زما د چړې لاندې زما بچې لال شو او که زما د چړې د لاندې لاسونه ها چلې لال شو خبر دی پیغمبر دی ژوند دی او د خپل چړې او د خپل لاسو د حالتنا خبر نه ده چې بچې لال شوو چلې او ګډ لال شو یو ده خبر معلوم نشه اسماعیل علیہ السلام خبر نده چیزا ولی بچ شما سشعه علال شو خبر ده اخوه لله الحمدو اللہ الحمدون جزنن علاله گا دیلک وقیدو را انقلاب حالاتیر شیو برلہ یو برلہ خبر ندی فمنگم دا کریمات لازم دی ایام تشریق دو جمعی پا سہر آئنده جمعی سہر پسی بدا تکبیرات شروع کی گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا الله واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد آئندہ جمعہ دا سہر موس پسی دنشت موزونوں کے دعوی لازم دیخوا موبلو جمعہ کم نشاء اللہ بیعوائی خودو جمعہ نمک کیون موز رازی با سہر موس حالقل مسلمان نارینا بعضو په نبانې په خم لازم دی کزان نه مسک باوي چې جماعت سره با کزان ځان نه مسک لازم دی که قبانانی ک او ک نه کې دا الله اکبر الله اکبر لا ال الا الله والله اکبر الله اکبر وال الحمد داد د داوی ابراہیم علی السلام د اسماعیل علی السلام د قربانی आवाज له قربانی وشوا نو الله د طرف आवाज وشو وانا دینا او ایه ابراہیم आवाज وک ماغته ابراہیم السلام قد صدقت الرؤيا تا کی رښتا کو تا خوب ان كذالک نزل محسنین یكنندل گی کار کو منګا بدلور کو منګ نی کانو تا موحدین تا مخلصین محسنین مخلصین اخلاص په عمل کې شرط ده ته سره اخلاص کړو نو به بادي کرے چې له هغه معشوم دي کله یې سکه قلب کم کال څه کال ننه نه فورن چاله او ته حکمو کې بچي وي بچي واهاله بچي واهالو څه کال به گزاراو کوم کال به قرباني حکم کال ته ژوندۍ کومل وي شرعه اِنَّا زَالَهُ وَالْبَلَاءُ <سلام> الْمُؤْمِنِينَ بِشَكَدَاوَ خَمْغَ امْتِحَانَ كَارَ دَادِ لُو امْتِحَانُ دَادِ لُو يَبَلَاءَ ان <تصفيق> هَذَا لَوَ <تصفيق> الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَعِذِبْتَ <از> لَا ربو <ابراهیم> رَبُّهُ امتحان اگو پہ ابراہیم علیہ السلام باننے ازمائی شکر وَإِنَّا <لوح> هَذَا لَهُوَ <تصفيق> الْبَلَاءُ الْمُبِينَ امتحانات الله راولی پا انبیاء علیہ السلام پیسانان امراء ولی پاک پرست امراء <راولی> ودالا فضل الاحسان دے چه دا رب چوپ زبانه زمنګ قربانيان اغه په پسا سبب شوی پسارو باندې بدل شوی پسارو باندې بدل شوی قرباني ګورا ساروی قربانی کول مامکه په صدې مسائل بیان کړیو یو دا چه دا دنیمو پنځو ستولې د سپینو زرو چاندې دنیمي پنځو ستولې قیمت څه لري لو پاغه باندې قرباني لازم ده یو څه به ماسره خو دورښتا خلور پیسې نشه ځا چاندې شتا دنیمي پنځو ستولې خو پیسې نشه ځا څارڅه شریعت دا حکم دینو هو کنيسا اودو سوني ني ميټوله او دو پیسو د دې قیمت واچو تقریبا 50 او 10 پېټو مسکو جوړي دغه پیسې چې څنګه د پرتیو او دینه بغیر دا ګوزران چليږي دې ته ډې مختاج نه ده بالکل فالتو پرتې په د قرباني سره لازم اوسی او بنده ده نارینا یو که زنانه یو پا دی که ده نارینا او شرط نشده چه پا دی ساری کیگی او پا خضا نکیگی اخو لپلار سونه کرده ده سونه ک پلار کرده که غاون کرده پا ملکیت دخدا که ده دی خضی سر سونه ده دری تولی سر دی شل جوری دی لزده پینزده نگ دی پیسی دی سر خزانه کې وشتي او ګډ کې پرتیلي بیا بسکه یوه څوکم نیکیږي فما قربان یا شازال الله ایمانه کنه پدی قربانی لازم را ولې چترې تولې سونا پنځه تولې چاندی لزر روپې د دریو جوړونو علاوه کده سړو او د خذوي هغه به باقې د پدی کی حسابي داغي قیمت به لګي جوړه کم سے کم زرونه کم اشترا سوکلی نه اغه خود جوړه خود دوو دریو زرونه کم هیو ځل ته لګوځار کې وي دا بازار شو ها نو واثیک ده خو به به زکات او فطرانه اداي بم کې بیا د دریو جوړون علاوه ادي جداګا نور چ سورن جوړی لري هغه جوړی یو کوچولی قیمت دغه کیمت بلګر اوره بس لاندې پاګم قرباني سره لوک دا هغه توله شی قیمت پنځه پنځو زرو تر ساده قدرت چه دو طوله سا سر زر دی پینزاو لس طوله سا سپینزر دی لس پینزا سر جولی دی دو, دو سر جوله حساب کا واتا لس در او سر نغد پیشی پرتی دی خدا اوسنا چه دا در اختر در دریم رستر مازیگر پوره که پلومبی رست در اختر در مالک شروع دی پیشو ام کنوانی پیکی گی که پدوی مورنگان پیکی گی که پدری مورنگان پیکی گی نالا جمعکی نا ولی پاختر کے یو ولی پینز زرور کی بل زرور کی بل شر زرور بل پینز زرور کی او یو لانتا او را چیگی خلک خلق ماما گانی پپو گانی ماسی گانی پیسے ورکر تقسیمہی ہے که پر د از پنبارا کئی کی دیا لک لیا دے خز چا عاقل و مالی گی پچ پر خز مالی کشوا وا را والا پتا با چلے لازم شک پہنش رک ندا خودی ډېر اړتیا د دې شوراګاو ډېر زو من دې دې روايو خوده ګواړی کړه خلک نه دې په پرلاساتي مګا په خو من مدارس کول مو د په خو زمواري نالو په خو خلکو سره کړی یو سره رضانتو ګور چې ما په خو په بلو کس سره دې کړی و نه ما غبره خو ده په خو موږ دا په خو دا ولیا ګوروزه و ولی نه پره خو خان نه پوي دي کنه نه پوي دي باز په نا پوي کې هغه کارونه کړی دي شو ا راته پر او د له لهيبو د بي حيايي او د بي دياري ساتيو بای په یو مسله پوي نه وي ليدليد نه وا او ريدليد نه وا وخت رسیدل نه وا مثلا ور رسیدا فضلائن اوسره پوي مسله به کويا همو غو كولي پته وما علينا الا البلاء وما لي رسول لي خوش شوراخه باغی چې اكيد به سيوي د صحیح اكيد خاونبې اعمال به سيوي مال به سيوي د سنت په پاکو وي ولکه مال کې سود وي یوازې اندر پوله نه دا یوازې سود نه حرام خورې دا په هغه د طریقه باندې د کمایې کوي دا په مال کې حرمت ده دا کاروبار غلط چریږي دوکباز ده تول کې کميزاته کوي ها دی فقاو خسته خسته مسائل لیکلی چا منګ واجب بده ویلې نشو ما په غوسه پټو مسالې خوده غواځه پټو نشو ویلې چاغه یې ویلې یوه بساله نه پرخه خپل ګور دافتاوې ته قرباني په بارک فتاوی ګورا چاسو د گیګو چاسو د انګي ما یو زول وی د بیگ ملازم سره سودی سچاغه سر سود گئی ما به ځخانه ګرانې تامريا به ته معنی الکري ماده ما سودی پروګرام یاد کوله چوکې یوواز د به په کوم ګناټه د یو څوک یو بل په پیسې په سودونو خلق نه ورګي یو لا ګرو بيدور کوم په دې جامعې څخه ټول په پیسې راکې کدا دغه کو په څو ډو په سیوارا کې د پروګرام چې څوک چره یا ساتا داو قربانی نکی حرام خور سره نکی گی کم انسان چې داغا دو وخی نیت تے داغم نکی گی کم انسان چه داغا بردار بزرکی خیره ره چه دا دیسه ره ملگره اغبازی خبره لچه یو برسره نالگی ره نو دی قربانی کم بینالگی را دا کنا داخو شرکت دا داخو یو وینه یو وخه دا چ مهملي په کې نقصان نه یالو ټول شی په نقصان نشه ولوم به هر انسان دې ځان لپاره خپل خپل قرباني وکړي الله دې چالو ورکو شي یو جوټ او خیالي چله ګر پیسو خاصه دي ها خو ګوره په دې د کیږي پرون زموږ یو ملګري دې الله دې او نیم بدل ورکی ته چيلي دې یو کڅواغه ستېدا او د دا ز چک والا ما د چک کړه بینک یو پیسې او جوړه راځي زدهغه دا کې بانک دی دا چک والا په شپې ته د دې چيلي دا چکیه والا کله چې بانک ته غریب چکیه والا وای دا خو د څه په لوم داته نشوخه کوي لا دا کې او چک د ګرځې نو کاغذ په چبکیه چورې دی د موې کومه او دوګه دا پا غصیس کی دی اگا مالک دو قربانی خپکا امن کی گی رو را بایتو پا دی رزائی خوشحالی قرب ساروے راکا خوشحالی نبیاء قربانی کی زمانوال نقصام پیدا کے شورکاو تو وای چتاسو خوشحالی من پا یو لاک ساروے اخلو یره یہاں زمانو وزن کی گی دی یو لاکا یہاں چو وزنی کی قربانی بیا صلاح خرابی کپاتیه ورو امت وجه ما وست کیږي نبیه وتعال له بندوبس وکړه د قربانی مسائلو کې ډېر اړتیا ضروري دي ډېر اړتیا ضروري دي قران کې الله وې لینا للله لحومها ولا دماها ولا كي ناله التقوه منكم مات ونید سار وخاد دی و وی وی و و و ما ته ویني غوا د ساروینه رچی ګو نه دي پکار والا کی ینا له تقوا منکم ما ته اخلاص او پريزګاري پکار ده کم سری کې اخلاص وي پريز وي د غلطو سيزونو نه ځان بچي الله وي مالادا پکار دي الله په خوښ کې الله په سرمونو سکے سرمونو کوماو تا استعمالو کله ته بو کې جوړو خلت پیار می جوړو خلت رسي جوړو خلت يو بلسه بلشه جوړو و هغه ما دغرو مځي به کو او میاز دو پرجو نړدا کی ها ها له موت خپل زاله اخلاص پکار دی ها ولایکی نالو التقوا لیکن رسي ګه الله ته فریضګاری یو بزا چپه اخلاص وو قربانيانه کو چې ما زمان رب زمانه په دې خوشاله وي او ګورو قرباني پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم چې په چا قرباني لازم آدھا او نکے را او قرباني اون نکړو قرباني نکړي هغه دې مقصد عيدګه کې نشامليږي هغه دې مقصد زید مشک کې نشامليږي دې مازه روان دی چې کمشې به لازم دې قرباني نکړي ا قربانی چه پچا لازم راغی یوڅو ځانته وګوري فلمال نه وقت کی حلال یو واجب قربانی کې رسان نه حلالي په هر وخت کې ځان حلال ساتي که په دغه وخت کې مال شته د کار او او تفسیری مراغي کله حادثه ذکر کوي چې پک کمګې دکی معمولی د حرام زړه پرته وا معمولی زروه سلوي خرځه د انسان عبادت نه قبلي صلوخ د ځموندونه کوونو قرباني کوونو عمره کوونو زکاتونو ورکوونو واسه دغه ری صلوخ را دي ولکه او می واځه سره به ما یو کس وا په سپیټه او وای دا ز خلک عبادتوم نه کوي ها یا سات من مزانو او زاسو موږ حرور مسلمانې دیو دينا حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمونا مل لسانی كامل و یده کامل مسلمان داده چداغت خلیله او دغه دلا سنا بل مسلمان محفوظ پات دي بل مسلمان محفوظ وی دا پیسې یو داسې سیل ده کنه نبی صلی الله و سلام سره یوزل پیسې ادا له غریبان حق غریب دوار کا اغه څنګه مونځو کو فوران د خلق او صفونو باندې اوړې دا او ځانې ورساو فورن کور دلاله صحابه اوسه غم شو چې پیغمبر خو چرته کار نه کوي دا څنګه کار دوا کو څنګه سلامي او بس فورن روان شو بیا انتظار صحابه کجسه چلښتا پیغمبر بیا عزيز جمعاته آراف لال بیا راځه صحابه تو پوس کې حضرت دا چلو زه پهې مو پو شو ما سره یو د سونې یو قه یوسییا را کړیمالتن د غوربه او حکو ما سره ما موس کې دا سو کوله نه د شپې ما سره دا پاتې شي او د شپې مل شم دا شي به ما سره پاتې شي او حقدار ته به میلاو نه شي ماه به زمارب ته پووس کوئ. لم باوی چې زاد اموسه ختم کم فورا زماغه سونی ټوټه او باسمه هغه چې کم مستقیقین دی ایت اور کوم زالمت اخلاص کړ بیا جماعت تعال دوم نه اهتمام پیغمبر په ذات خود کې دخل دا کو ما باندې دخل کو حقونه دي یو ای دی او من کارو کو یو کسره هغه وی بای ک تاسو کې زوري زمانہ پیسې والے نظر کو زه ګرزه شن زغری یولاک بیا سچې دی میاش مزور یو شل زم مزور یو کا زاده خوله وبا صاحب نه درکو دا خو په تور کې غلا دا خو صاف دیسته سو کم د انسان حق نشواله حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وایي من قربانی غم کو خو د حدیثونو غم نکو ته خلکو دم حقونه لاندې کړی دي اوازه یې ز قربانی کوم پیغمبر پاک و کوی چکهل ز یو انسان ماته خوښی درغه امتهان په دریو سيزونو کې عالم فی نفسی و مالیه و ولده هغه په نفس ممتلاکم تکلیف دراو علما بچو له ممتلاک ما په مصیبتونو باندې ملک یا غولہ بیماری پیراولم یا بیزے ما امتحان پا مال تی بیزه او لګو ما امتهان د په مال کې راولم او دې په غدريو سيزونو سب صبر وکي نو دلز جنت ورکوما دلوي امتحان دي سړینا په سيږا په خلاصوالي چې شاباش په سيږا کې نو ژوندم تماچا په تاسو کې دي په سيږا کې دا ښه لیدو دعا واغ وسه خو په سکه متریقه باندې هانوده به چې با چا شو حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د قیامت پور ورځبا چې کوم چا حقو نا چاوالی دی لکا ما ددن حقوالی دی بالفرز و تقدیر لددد چه سورا زمان چه سورا نی کئی دی پا حقی اغتبالالی شی زمان چه سورا نی کئی دی بالکل لیکی ختم شوئے دورا نی کئی زمان نشتا لبیابا بیاد دا زمان چه سورا نقصانو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 احسابو کرو آنخو صفحش تیو دنیا کی یو سره کمزورې شو مال تلاله او ده وا سحق تلان ده که آنخو با تپوس دنی یو تپوس والا کس زادستا ابا تپوس کئی دا آئی جزا باز بادخل کو حکونه ده منبر ده کاغا چرمین ده کاغا افسر ده کاغا آری یو ده داری سر براہ مشر ده یا سادک صدر ولی نده تپوش بهږي هاديث کې راځي كلكم را ان او كلكم مسولون نيتي هر یو مشر نبوت پوز قیامت کې کی مو خوشاله يو افسران شو منبران شو وزيران شو صدران شو حكومات ديات شو هر هر حق تپوش به کېږي امام ابو حنیفه بادشاہ گرفتار کچتالو ددر کو مغمنده والو ده نه لوم منتي ورتو کو ويزه ناله ما زم اپ سر بوج مګدا جې دې واچو بده جته ولي هودا نه اله مګو ته نن درخواست نه ورکو پسي ورکو ورښتو نه ورکو په بوورو بوورو پسي چې ما په دې هودو لگاوا ما تعداد کړه ولا یا ستر دې بت پوس کیغه د خلقو هوکړه یوزل حزت عمر فاروق روانو جللان هو او بهرال هنو کله د جلد سن بغاره یو زمران بلشي یو حیوان ملشي ته پوسبلومن کی دا چې حضرت اغېد مديني رواچ کړي او دا چې اغېد اسلامی نظام په دې طریقې باندې راج کړو حضرت عمر رجلا نو یو ځل کور کلوه په خشوه قرباني مې سې قرباني کومه کې دا چې زونه صفاقول غولي چې د گندونو منسبه شونې سبه اعلی قرباني دا الوا چارو وړو تا چې دالوا په حق را وروولونکو خود سودا زې ما مانو دروړې لودا تاسو څنګه په حق را خځه اردووي وې دا چې د بیت المال نو موږ ته سوره شی ملاويږي وړو لودا یې یو یو موټه یا نیم موټه ما سیواراته ناغه ما جمع کاو نو چې سوره دې شو جمع شوه نو ماتنن الوا په حق را حضر دو مر فاروق جلالو لال بیت المال مشرده ہوئی چه ما تا سور مال د بیت المال نمیلاوی کی خوراکا آغی نا یو موٹه او را کم کئی دا سیوار آزی یو موٹه او کم را لینگی دا سیوار آزی دا سی, دا سی, دا سی نظام جاری کریو ننکو مر نشتا ننکو عثمان نشتا رضی اللہ تعالی خود آغای آغا مشن دا پروگرام منتفا دری دنیا کې آ منګه مو موږ د غریب پیخیګو د فلاني یو د فلاني یو د فلاني سریه او مرګوند په پیداګی ها او مرج بادشاہ یو دراو بادشاہ دروم بادشاہ یو غریب له په بیت الله کې سپیله ورکړه اگر او و د آزاد مر په دفتر کې پیښ شو وای حضرت مالا روم بادشاہ سپیله را کړل وای ښا نو قرارونو د دوی چ توافقه ریول حاضرې کی چ دې واستیو وایتا اول سپېلو ورکلې چې بيزادله حضرت عمر ته وزيران جمع شو افسران چې چې د روم بادشاه دې او صبرې کې نه ته بوتل خامه او چې سزا ورګل دې به مرتد شي لکه کافر بشي دین اسلام به بری ده خو ډیر نقصان شي حضرت عمر وی دا یو بادشاه د روم دې خدا دوهوند ټول دنیا عبد الدين نو ریواز وړي خدا پیغمبر او الله قانون پر خودو تيان نه اره ولې ائے حاضر گه جبلی ابن او دوی تاولی وجود زما بیزتی کوله ز بادشاہم د زما له وخت مخکته وي حسته بیزتی دا اللہ قول کرے او دا خدا الله کور ټول ها کرے زیرزدار دوی راشا او دوی لاس کته ګندې غدریګا مسئول دا وذاشه سپیل اور کلا څنګه تعالې درکلې دا بادشاہ د ولال له سکولې شو بادشاہ چا په د جلادان ولال او توري ورسره وراز عمر د جلالو اوازې میدار رالې بادشاہ له سپیل اور کلا څنګه سپیل بادشاہ له وکه بادشاہ خو شرمنده شو هدا مخفل ملک څنګه بادشاہي کوم چې او اجس سره مال سپیل را او اوی عمر ما دین پره خو دین اسلام ز مورته شو وېز سړیا ستاو نړۍ مرطت ایران سره جنگي دي صحابه هغه د حضرت عمر په مقابله کې او د رضا په جنګ کې आवाज کومر بکم کې یو وایو مرا که تامل سفره نه وای را کړی نن بستا په ملک کې ز جنگي دي ننستا مقابله کې جنگي غم دا غیاو جنگي غم او وی جنگي ګل دی جنگي کیتم دا غی قانون د الله د پیغمبر په سې طریقې منځ ته رسوله سوق نقصان وی کی نشو خوده چاغی داسې چې قرآن د صحابه په باره کې وي فئن امنو بمسل ما امنتم فقت اے خلق او لوی کتا سود صحابه او غنی ایمان راول نو ستا ایمان سیدی ستا سو ایمان برابر دی او خد سحابه او غنی ایمان ستاسو سو یی ستاسو ایمان ما ته متبرن دی دا چې خلق وو راول په کار چې مخبل لونا خپل عقیدی خپل مال نه صفاقو داغه نه پښه انشاء بیا سم قربانی کې با لا خير بارکات باجی الله دسمو زمون فسېت دي قرباني کې ارسو کې اخلاص وکې فسېت دي قرباني خپل خخم ملګري وګوري خو چا کې دې صفاي نوم صفاي داري او شزنا نو الله وسمنګا قربانيان باران ولی الله ومنبان عبادت ولي نكې دې مياشتو وروماان صاف حديثه پیغمبر پاکو چې کله خلق زکات بن کې تو فقرا وسي بندي کې الله په خلله مقتبر نه بن کې و زکاتو زکات باون دے و خلق زکاتونه ختم کړی دي زکات نه ورکوې لاکډاون دی مال ډیر خلک ما لاکډاون سره موږ زکات نه ورکو یعنی الله له قسم زور ورکوې نو تب الله رسولسو هی ما تبسو نو الله ګوره خپل رحمتي بنکړي چا چې زکاتونه وخلې نه دي حساب کوي غریباو لا د دې خپل خپلې شې ورکي چا الله خپل رحمتونو جوړو کی الله د زموږ په حال Thank you.